«Ого, чоловіка твоєї доньки! Ще бракувало твоїй дружині!» Марко нагло перебив її. «Слухай, мені ніколи розмовляти, я на роботі. По-перше, кому потрібні твої гроші? Те, що ти називаєш грошима. А друге, ти знаєш, у мене немає дружини». Почулися короткі, безпорадні гудки. Юлія сиділа похнюплена, і сльози капали на затиснену в худій руці зелену трубку. Тоді в ресторані вона чулася іменинницею. Марко не давав їй нудьгувати, і так закружляв у танцях, що Юлія почала проситися, як золота рибка. У скронях їй, скажено, пульсувала кров, в очах сяючим блиском читався тріумф. Дивіться всі, вона не одна, як ви сподівалися, вона любить, вона хоче цього чоловіка, він належить їй. І вже нічого в світі не треба, тільки аби ця міцна рука була з нею, і тоді вона, Юлія, буде молодою. Вона стане прекрасною, такою, як він захоче, якою йому треба. Від чого вона захмеліла так швидко? Від вина чи від любові? Хто міг сказати? Аргентинське танго. Юлія ловила на собі напружений, здивований погляд Юхима. Посвячені Зоєю у провалений його альянс радісно пліткували жіночки. Зоя шепнула злорадно, він питав, з ким ти? Тим часом Юхимова партнерша на Бурмосина закопила губи. Ну, справді, кому сподобається, коли твій кавалер стріляє оком у бік? Так і є. Вона раптом неприродним, а металевими нотками голосом звернулася до Юлії через стіл. Зоя сказала, ви страдаєте з очинітельством. І на заказ получается. На мові колхозного контингента, но за это не платять. А експромтік слабо? «Я плачу». Господи, як же гедотно вона розтягувала це не київське, певно, що московське, а... Юлія прийняла удар. Проте дістати її самолюбство і примусити виголосити промову національного обурення тут серед цього вертепу ніщо не було здатне. Адже вона зараз така щаслива. «Ні, чому ж? Я люблю російську мову шляхетних людей, а для малописьменних можу наобщо доступному». Вона вийняла ручку з сумочки і, око, подивилася на надутого мовіндик Юхима. Щось розмашисто написала на паперовій серветці, передала Зої. Та, хоч як намагалася зберегти серйозність, пирснула сміхом і, вставши, в одній руці тримала серветку, а в другій фужер з шампанським, не дивлячись на Юхима, продекламувала. «Мне поклялся один меценат, що до гроба он вірін искусству. «Уши дурпу, цвітутка, капуста, но блажен, хто посуламі рад!» Далі її слова потонули у вибуху загайного реготу. Марко сяєв зеленими очима до Юлії радісно, щасливо, а нічовісінько не розуміючи в цьому словесному турнірі двох жінок. «Ало, це не він!» «Не він, це я!» Голос Марка був ледве чутний, але Юлія безпомильно відгадала, що він зовсім п'яний. «Господи, що з тобою? Де ти?» «Ми з Відьком далеко, ми зараз заспіваємо тобі. Відько хоче заспівати, чуєш? Не вішай трубки!» Була глибока різдвяна ніч. Юлія лежала у ліжку і слухала цей час сено Шнурахманінова. «Я не хочу, щоб Віктор, поговори зі мною, Марку, я скучаю, коли ти повернешся. Захриплим півнем у трубку вже волав Віктор. Юля відчула, що заздрить зараз цьому коханому Марковому дружку, з яким Марко, мабуть, і помертила один за не те, що у смерть напитися. Міжміська давала збої, Марко почав дзвонити кожні 15 хвилин. Так уже бувало, коли з відрядження, звільнившись від надміру гостинних господарів, Марко діставав її по телефону серед ночі, і вона раділа, що він пам'ятає про неї. Дзвонить, значить, пам'ятай. І не покоїлась його станом, бо відчувала за його силованою ейфорією повне виснаження, астенізацію від такого шалапутного поруботського життя. Одної ночі розмова вийшла трагічною. Марко ледве виштовхував себе слова, але думку формулював чітко. І думка ця була вбивчою. «Юленько, мені дуже-дуже погано. Я в номері сам. Ось вимкнув світло, і згадав одне оповідання Буніна. «Не знаю, як зветься, це про мене. Точно. Уже все пізно. Життя на останньому крузі. Темно, все закінчується, і нічого не залишилось. Я вдячний тобі за все, що було. Нічого не буде, мовчи. Я не заслужив твоєї любові, і вже не заслужу. Так, я старомодний, мовчи. Тебе теж треба... «Червону книгу». «Прощаюсь? Може, й прощаюсь. Мабуть. Я не знаю, чи буде завтра день. Сьогодні день для мене... Алло, Марку, прийми ліки. Марку, що ти говориш? Я не чую тебе. Алло, передзвони». Юлія кричала, як навіжена. І він передзвонював раз і другий. І знову була та сама тема. І знову переривалася розмова на страшних словах. Юлія не знала, як дочекалася ранку. Вона ходила з кутка в куток по кімнаті, не тямлячи куди летіти, де шукати цього заблуди, який і так налякав її. Як йому допомогти? Завтра він мав вилетіти на Київ. Але вдома назавтра його не було. Юлія знов, мов сновида, дотинялася по квартирі.